Дякую, Сан Паулу, сказала вона, ми вас любимо. І Бразилія відповіла дружним ревом. Ось вона сила, подумала Нора, сила слави, як у тих зірок, яких вона бачила в соцмережах. Скажуть слово і мільйони лайків та пошири. Абсолютна слава на тому рівні, коли для того, щоб здаватися героєм, генієм, божеством. Практично не потрібно зусиль. Але інший бік цієї медалі – її крихкість Так само легко тут упасти і перетворитися в очах публіки на диявола, негідника чи просто мудака. Серце в нори закалатало, ніби вона збиралася йти по канату. Тепер вона вже вирізняла обличчя в юрбі. Тисячі їх з'явилися в темряві. Маленькі і химерні. Одягу та фігур видно не було. Нура дивилася на двадцять тисяч голів без стіл. У роті пересохло. Вона ледве могла говорити не те, що співати. Вона пригадала, як Ден Поклоунський кривився, коли вона співала для нього. Галас влігся. Настав час. «Ну от», – сказала вона, – «оцю пісню ви, напевне, чули раніше». Дурницю я сказала, подумала Нора. Вони всі заплатили за квитки, мабуть, саме тому, що вже чули багато з цих пісень. Ця пісня багато означає для мене і мого брата. Здійнялася буря, публіка зашуміла, зааплодувала. Реакція була феноменальна. На мить Нора відчула себе Клеопатрою, Клеопатрою, охопленою жахом. Поставивши руки в позицію мібемоль, Нора на мить відволіклася, помітивши татуювання на своїй несподівано безволосі руці, написані красивими каліграфічними літерами. Цитата з Генрі Девіда Торо «Усі хороші речі дикі і вільні». Нора заплющила очі і пообіцяла собі їх не розплющувати до кінця пісні. Вона зрозуміла, чому Шопен любив грати в темряві. Так набагато простіше. «Дика», – подумала про себе Нора. «Вільна». Співаючи, вона почувалася живою. Навіть більш живою, ніж коли плавала в тілі олімпійської чемпіонки. Нора сама собі здивувалась. І чому вона боялася співати перед людьми? Це ж прекрасне відчуття! Коли пісня закінчилася, а вони ще стояли на сцені, підійшов Раві. «Ну ти, блін, даєш!» – крикнув він їй над вухом. «А, порядок!» – сказала Нора. «Ну то давай тепер уживий і кінець!» Нора мотнула головою і поспіхом, доки ніхто не втрутився, сказала в мікрофон. «Усім дякую, що прийшли. Дуже сподіваюся, що ваш вечір вдався. Безпечної дороги додому!» «Безпечної дороги додому?» – перекривляв її Раві, коли гурт своїм автобусом повертався до готелю. Нора його таким мудаком не пам'ятала. Здається, Раві незадоволений. «А що тут такого?» – гучно спитала Нора. «Зовсім на тебе не схоже». «Правда?» «Ну, такий контраст із тим, що було в Чикаго». «А що було в Чикаго?» Раві засміявся. Тобі що, лоботомій, зробили? Нора поглянула на телефон. У цьому житті він був найновішої моделі. Повідомлення від Ізі. Воно було таке саме, як і в житті з Деном при пабі. Не так повідомлення, як фотографія кита. Оце вже цікаво. У цьому житті вона зараз дружить з Ізі, а в основному ні. Але ж у цьому житті вона точно не заміжня за Деном. Нора поглянула на руку і з полегшенням відзначила, що обручки не носить. Вона подумала, напевне, лабіринти вже дуже прославилися до того, як Ізі рушила в Австралію, тож небажання Нори переїжджати було зрозуміле. А може, Ізі було просто приємно дружити зі знаменитістю? Під фотографією кита Ізі щось написала. Усі хороші речі дикі і вільні. Напевно, вона знає про татуювання. Прилетіло ще одне повідомлення від неї. Сподіваюся, Бразилія – це бомба. Ти всіх там точно порвеш. І мільйон разів дякую, що влаштувала квитки до Бресбена. Просто відпад, як кажуть у нас на Золотому березі. Далі кілька емоджі з китами, сердечками, руками, складеними у вдячному жесті, мікрофоном, Нора зазирнула у свій інстаграм У цьому житті в неї виявилося 11,3 мільйона фоловерів, І хай йому чорт, зовнішність у неї неймовірна вибілене пасмо серед чорного від природи волосся Макіяж у стилі вамп Пірсинг у губі Вигляд помітно втомлений Але Нора розважила, що причина тут у гастрольному режимі це така гламурна втома, ніби крута тітонька біля Айліш. Нора зробила селфі і побачила, що хоча й виглядає не зовсім так, як на тих старанно підготовлених, оброблених фотографіях у своєму акаунті, які, напевне, робилися для журналів. Усе одно зовнішність у неї крутіша, ніж вона могла б себе уявити. Як і в австралійському житті, Нора теж викладала в інтернет-вірші. З тією різницею, що тут кожен отримував по півмільйона лайків. Був там і вірш «Вогонь», але зовсім інший. Всередині у неї був «Вогонь». Вона гадала, спалить чи зігріє. А потім зрозуміла, «Вогонь бажань немає, Лиш вона їх мати може». І сила вся із нею. Поряд сиділа жінка. Вона не належала до гурту, але випромінювала поважність. Років п'ятдесяти. Може, працює на студію звукозапису. У її зовнішності було щось від суворої матері. Але заговорила вона до Нори з усмішкою.